Inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina Man yahadihillahu falamudillahu wa man yudlilhu falamadiyahu falamadiyahu Ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu Wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu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 Qofshim me më të virën dhe zatriun e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shokteti besnik, bi faminati të ndershme dhe me gjithë ato të që ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e kiametit. Vazdojmë lein Allahu xhalla wa wala në vargun e ligjëratave mbi muslimin aqides së besimtarit, mbi muslimin e besimit, duke pas parasysh definicionin e el-sunetit mbi besimin, sajo është besim me zemër, shiftim me djog dhe manifestim dhe veprim me vepër me gjimtirë e njeriu. Prandaj besimtari kohën më të mirë që ndan në jetën e tina, rimorit më të mira që i ndan në kohën e tina, nga koha e tij, janë ato të cilat i ndan për mësimin e fejes së Allahut te bareke ve taala mbi argumentet më të dhënat Allahu jalla wala e ka dërguar për me të dërguarve të, dërguar të tij. Hoxha Në këtë vëllimin e parë, dhe më thonë të cilën e ka prëmledh akidën e vesimtarit, pasi e përfundoj akidën në bitë të uhidin Allahu gjellu ala, atër rububie dhe atër të emrave dhe të cilësive të Allahu të barek e vëtala, dhe i përfundum të gjitha regullat dhe parimet me nësrat besona e hlesoneti, hoxën e fundë dhe ka pru një kaptin e cila nuk ka lidhje direkte me, me parimet dhe mësimët, Mir po hoxha i ka përmend grupet e caktuara të cilat janë kundërshtuar me elsunetin në gjithë ato të cilat e kena përmendë deri tash. Duke pas porosish çënjën e Allahu xhellahu ala, çndrimin e Allahu te barekau taala mbi arsh, sifatat, atributet të, të cilësit Allahu xhellahu ala shumë prej grupeve kanë kundërshtue duke pas parasysh se janë mbështet të logika e tëre, të këmendja e tëre, dhe kanë dërtuhe loj loj mendimës për Allahun të barek e uatara, dhe elisoneti gjithmonë i theksojnë këta grupe, jo që njëriju të mirët me këto grupe, jo që njëriju ka dëshirë dhe zëllë të njohe kush janë këto, mirë po vetëm për një qëllim që të i ruhët atyre. Andaj, kanë dhënë djetarë se, bil e dhadi të të bejë nulë eshje, Bëhën të qarta sendët, andaj e bardha nuk ka mundësi më, më udit, pa udit e zeza, dhe njërat nuk ka mundësi më udalu, pa udit të kundërtat, e mira me të keqen e kështu merat. Andaj në këtë kaptin të fundit, dhe pas taj kalon në kaptinat tjera e cila është të uhidi e uluhije, dhe pas taj vazhdojnë edhe me kështu, çështën e definicione të imanit, definicionin e shirku, definicionin e kufrit, pastaj në fund Hoxha flet edhe për kapjen pas Kur'anit dhe Sunnetit, do flet për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e përgjithshme të cilën e ka ndjekur ata. Prandaj, njohja tash e këtyre grupeve nuk është për çelëm që besimtari tashuje ndonjë lloj korrështje që të nifet me lloj-lloj grupi i cili ka devijuar në historinë e lashtë, mirëpohsh për çelëm se ta kuptosh se nëse njeriu nuk ka pat me dhëmboll pas ajetit dhe pas hadithit dhe pas shpjegimeve të sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pas zbardhimeve të ajeteve dhe haditheve te sot ja ka mbë ahli sunneti shpalljes njeriu devion de doemos sepse njeriu i ka dimundsi ose mu ka për shpalljen wahyin frymëzimin Allahu e allahut xhallahu ala ose ka mu ka përmendjen e tij këtë tu diat ja Andaj, nuk e gjenë dhe njani cilja ka shmangë, shpaljen vetëm se thotë unë e mendoj që shto. Sepse ose është unë e mendoj kështu, ose shpalja thotë kështu. Janë dy. Ndërsa mendja, këllë gjika jonë, instrumenti jonë, është atë që pa aftë, sa që ajo nuk ka mundësi me të regu t'i e asë ku e ka vendin. Mendja nuk ka mundësi me të kazu ku gjindit vet ajo. Mendja, alo nuk mërët me të regu si funksionan ajo vetë apo ky aparati mendor i joni nuk na ka kallzu never çish funksionon çish i mbledh informacionat çish i ka perceptimet çish i mbledh fotografit çish njeriu në moshën 20 vjeçare e kujton çka i ka ndodhur në moshën 5 vjeçare në moshën 10 vjeçare çish në pleqëri njeriu i kujton kujtimët e tij kit ki incizim çish ka ndodh nuk na si jo ka kallzu alo mendja a as e kamën e kallzuar pse se ajo s'ka mundsi me vao këta është krijes e krijuar me prej allahut me një detyrë të caktume. Allahu në kalëzëm për detyrën e mendjës, jo mendja vetë për vetë vetën. Andaj, mendja nuk është ajo e cila fletë për vetë vetën, e ku më mi të regu njëriju se që ka duhet me bo ajpë. Qështë ka mundë si neve me në kalëzëm mendja? Qëfar me vepru? Kërajo vetë nuk e ditë se qëfar është. Ku është? Si funksionon? Andaj e vetë mja rrugë e shpotimit, për te Allahu gjelluarë ësht Shpallin e Allahu te bareke Wa taala dhe marja mësime vetën për Allahu subhanahu Wa taala andaj dhe pengamerit sallallahu aleyhi sallam Allahu gjellewal në surin sebe I ka than Kull inih të dejtu Fe bima juha I leja rabbi Thuaj Nëse u dhzohem Shikone Nëse e gjej orientimin e duhur Nëse e gjej rrugën e duhur Nëse e gjej ka me hec Si me funksionu Atare këta e baj vetëm një monirë bima e lidhur beja, që kjo beja, që ka vjen në këtë kët kontekst të ajetit është e lidhur vetëm për ketë meselës nëse u zohëm, është vetëm një rrugë bima juha i leje rabbi vetëm me ata që ka e shpalë zoti jem me pasen për nga uzum, me sa mi u zohëm me me ndje kishtonë nëse u zohëna, se jam i meqëm nëse u zona se kam intelekt nëse u zona se jam izgjuar nëse u zona se jam mendje preht e kështu me rao pas njënë nuk e ka përmend nëse u zona febi ma juha me ata që kam shpalët e ka përkatsu krejt drejtimin e njeri jut në këtë bot drejt Allahu te bareke vëtala në shpalën e Allahu te bareke vëtala, në shpalën e Allahu gjelle gjelle vë ala për shembul, djetarët e kam përmend kë para hirje, sepse kitë e kina përmenë se problemi këtëre këtë që e kanë përmenë hojja prej grupeve të deviju më është e mendja ata me mendje, ka tonë së mundët kështu mundët kështu edhe e kanë prajtë të mendjes së S'mo, ka si mundë që përta të la u gjellovara dhe kanë orë të përfundime të prishta njëriju me mendjen e ti logikisht nuk ka mundë qik a ta të se të mirët me këtë logik kanë thanë njëriju logikisht nuk mundët me dashuru diqka e cila ës Ashaqt njeriu me mendje. Mendja nuk mundë të më pranojë që njeriu mund të më dashurojë diçka e cila nuk është këtë botë. Mirpona me shëria, çka bën? Neve me shëria thojna madje e kundërtasht. Neve na ka mësua Allahu Tebaraka wa Tala, sa yati laj ndjetër në botë është më e dashur për besimtarin sa vetë kjo që ka ekziston në këtë botë. Apo apo xheneti Allahu Xhellahu do të më cin më e dashur për njeriu se sa vetë kjo që ka ekziston në këtë botë. Mendja nuk e pranon këtë. Mendja e pranon me dash, veta atan qëka e shef. Apo mendja nuk e pranon me dash dikan qëka se ki pa kur. Poj në shëriatin Allah u gjellohara, ma i dashur e shëtë e vesimtar të ajtë cilis është pa kur. Allah jo është pengameris, sallallam. Kur se këna pa? I cë këna kontaktu me ata asë njëherë. Me zjedha ta njëriju është i gatë që mu sakrivikue me jetën e ti për kanë për një njëri cili kur se ka pa. Edhe kjo është e dëshmuar, jo, jo teorike. E dë Allahu në gjellohale njëriju kur se ka pa, e do në masë shumëti. Ma dje nevoja njëriju të për Allahu në të e bare kjo otara, është me e madhë se gjithë shka. Që do me thonë se kjo ki instrumenti vogël, është atë që i vogël, mirë po njëri, njërzit janë jan të msu, mu mashtru me këtë instrument. Apo, Allahu të e bare kjo otara, ne ka dhonë këta për me nësë provu në jëve. Madje njeriu me kët mendje të vogël i bën pyetje Allahu te bareke u teala. Dëshiron, dëshirën e Allahut më janë nënshtruar mendjes së kia, që s'ka mundsi. Apo njerëzit për shkak të kaderit e kanë probleme tematike. Kur do të flasme për punën e kaderit, hoxha ka fol në kapitin të veçantë. Të gjithë ateistat e kanë problemin te kaderi se thonë, si ka mundsi Allahu kështu më bë dhe nuk ka bë kështu. Po parashtrohet pyetja, a është Allahu a i cili duhet me, dësh me dëgju dëshiren të të ne, apo a i dëgju dëshiren e vetë? Dëshiren e vetë. Madhje me pas dëgju, Allahu dëshirat e tona, nuk ishqenë zotë. Sepse zotëi nuk e ndëgju në kërkanë përveç vetë vetës të tina, por ndryshe nuk është zotë. Por shka njeri ju e vetë dikanë tjetër, se nuk është zotë, ka nevoj përndihma. Andhe Allahu u gjellë o ala, nuk e nën shtrojtë dëshirave të k Andaj dhe neve na ka bova obligim të besojmë në qedrin, ç'i mirë dhe ç'i keq. Tabasosh qaderin, caktimin e Allahut të ç'i mirë dhe të ç'i keq. Pse? Se nëse mungon kjo pjesë e imanit, në besimin se Allahu vepron çka doje, për të keqes dhe të mirës, atar thjesht është ai Zot. Nëse ajna vet neve, o rob, çka më bën unë? A është Zot kë? Nuk është Zot. Zot është ai i cili nuk e vetë kërkan. Ande gatan Allahu te baraka wa taala. La tudrikuhu alabsar wa huwa yudrik alabsar wa huwa al latif al khabir. Atas qomun sim ekap kurkush me sim me prfshim me, me dijen e tij e ai i kop të gjith. Subhanahu wa taala. Andai Allahu jalla wa ala ai cili indojon zonat e, ndryshem, e ndryshme me nevoja të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, e kështu me radh, me hapësira të ndryshme dhe është ai vetmi i cili ju porrgjit ju porrgjit të gjithë në një kohë. Subhanahu wa ta'ala. Andaj njeriu, për të kuptuar dhënën e Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk mundet mendja me, me kap. S'ka mundsi. Sepse mendja, sidomos është e lidhur me zamanin, është e lidhur me kohën. Mendja percepton sa ja mundson koha me perceptu. Allah është jashtë kohës. Ai është krijuesi i kohës. E ai i cili ka kriju kohën, nuk mundet kjo që e cila është e lidhur vetëm me kohën, nuk sha për vetëse Në hapësirën e të horizontit të kohës, që i shka mundësi me e perceptuorit i kanë i cili është më i pa madh se sa koha, nuk është e lidhur me kohën, e kemi përmend el-awwal i parë, pa fillim. Më ngjash se kupton pa pa fillimshmërinë e Allahut subhanehu ve teala, sepse është e krijuar me kohë. Prandaj, me një rezumë të shkurt, njeriu duhet me jetë rrugën e tij nëpërmjet Allahut, nëpërmjet të dërguarve të Allahut subhanehu ve teala, përndryshe devion dhe nuk ka mundësi me jetë rrugën, përveç iluzione edhe fantazi, më tësirat mundet mu vet knatsh disa ko mirë për kur dalë për Allah u të barë e kjo e tala, khasirat dunja o lë akhira, e shafë që ka hupë akhirejtën dhe dunjajnë Allahu në rritë nga devimi. Thotë Hoxha, ujubu mukhalefet i eqvali kulli meridin mudillin zindikë, obligushmëria dhe detyra që të kundërstohen të gjitha mendimet e të deviumve dhe të humburve nga rruga Allah u të barë e kjo e tala. Që do me thanë sikur ta besosh besimin e sakt, e kia obligim të zezës, mi thon të zez, të keqës mi thon të keqe, humbjes mi thon humbje, e kështu me radh. Mos besimi mi thon mos besim. Dhe nëse nuk e ke edhe kët kaptin, lëkundët imani jot. Si për shembull, i e udhzu në rrugën e Allahut xhallawala, e adhrën Allahun te baraka wa taala. Mir po, mëkatin si mëkat nuk e shef mëkat. Kjo është problem në iman. Të keqën si të keqe nuk e shef. Kjo është problem në iman. E qka duhet me arrit, imani më konë valid, isakt, dush me po të keqën të keqë, kufrin kufr, shirkun shirk, të zejzën të zejzë, e kështu me radhë, për me qenë imani valid. Pse nuk është valid imani nëse njeri ju nuk e shef të keqën të keqën, sepse atëherë nëse nuk e shef të keqën të keqën, i mungon drita Allahut e Allahu të barë e kjo e tala, e cila i aban me po, kjo është të zejzë, kjo është e barëth. Andaj u gjë ka thon, me i kundërstua mendimat e të dhevjumbe. Thot në pezi hoqa, latët tebi e kwala kulli maridi, gawin mudillin marikin muanidi. Thot, mosëndjek, apo mosëndjek mendimat dhe besimat e gjdo një njeriut i cili është marid rebeluës ndaj Allahot. Gawin i humbur, mudillin dhevjumës, i dhevjion të tjerët, marikin i shmangur nga rruga Allahu njëlluara, muanit i nëqorë. Që do me thonë, se kjo kategori, apo këto kategori të njërës dhe kanë mendime, pa tjetër që kanë mendime, kanë libra, po qka me po njeri ju, me i ndjek të gjithë, jo, se hëtojtë, të gjitha i shmangët, po i ndjekë Allahu njëlluara. Felej se ba'de rëddi dhe lë tibjani, thotë, pas kitë kësoj që ka na e kena spegu dheri tashë, pra ajeteve dhe haditheve dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe fjalëve të sahabeve thot mithqalu dharratin min al-iman fa lukam betet kokr imani që do të thon se nëse njeriu këto bazamentet që ai ka shpjeguar hoxha dhe parimet që ai ka shpjeguar hoxha duke i bazuar në ajete dhe hadithe nëse njeriu i lëkund këto këto parime i lëkund i gërvisht i njollos i përlin thot smunat memet iman s'ka mundim me iman. Çështja e imanit është çështja më e ndjeshme. Çështja e imanit është çështja më ma e madhe. Njeriu më hu pak për imanit te Allahu hu shumë. E hup jetën e tij. E hup të ardhmen e tij. E hup përgjithmonëshmërinë e tij. Te Allahu xhallahu al-akhirat ja ndemunsi. Me hinë zjarr dhe me hinë xhenetin Allahu xhallahu ala. Fariqun fi al-jannati wa fariqun fi al-sa'ir. Një grup është në xhenet dhe një grup është në zjarr. Skan të tretën smundosh me thon as këtu s'po du as këtu s'po du. Do e mos është një ora. Edhe kët këto hyrjet janë të lidhura me imanin ngusht. Shumë janë të lidhura ngusht. Andaj ti shef njerëz që sa të dhënt janë pas sa edhe veçka si u bojnë dobi, dhe sa pak janë të dhant pas sa edhe që u bojnë dobi. Sa njeriu e shef të ulur dhe të mrzitur dhe të piklluar se ku e ka imonin e ti ta Allah u te bare kjo vëtala e kemi përmend qindra her se neve nuk në ne intereson as që mërzitmi, as që piklohemi as që shgaj lejona se njërzit a në logaritin musliman apo jo musliman kjo nuk në neve na, në mendje hiq as në mërzijas hiq esenca, esencave është a jemi ta Allah u si duhet apo jo kjo është që ishtë dojnë të logaritin një, njërzit për dhe që ati që i të logaritmë argument dhe shef argumentin atar po, du të më të mërzit, du të dush më shëgjit mirë po thashëthejme të ndryshme ndërtimët e gjikimeve mbje epshet të ndryshme mbje ego të ndryshme, mbje interesat të ndryshme kjo neve nuk në intereson neve në intereson, a kemi ta Allahu iman apo jo a jemi ta Allahu të registruar mu'min apo jo nëse nuk je i registru mu'min letet logaritësht kit bota mu'min ti nuk je taj mu'min kjo du të mesim breng e kjo breng nuk shifot. Kjo mërena. Kur kush nuk e dyt të ai të mërzit, a nuk i do mërzit? A ai duhet të pikëllu, a nuk e duhet të upikëllu? E kjo është ajo imani që Allahu te bareke u teala e kërkon prej neve, që neve të mërzitemi për pozitën te Allahu subhanehu ve teala. Andaj do thot hoxha se duhet njeriu me pas kujdes në besimën e tij. A thot Allahu te bareke u teala ka përmend hoxha ajetin, "Famaza ba'd al-haqi illa ddalal"? Çka ka pas hakit? po së dalel qëfar ka pas hakit po së dalel thon, gjdo se në për shpaljes po së ajetëve dhe hadithëve qëfar mundet me qenë batil komplet me kështu me gjuën plot pop, me gjuën plot batil qëka nuk është përputhje me shpaljen ma ta që e ka shpal Allahu subhanahu wa taala kriju si kësa egzistence është batil e kot e asgjësume kullu me në alejha fan vëjep ka vejgjurab bike dhull gjelali o ikram. Qa ka në eksistencë as gjësogët edhe mbetet Allahu i lartë madhuruari dhe ma, ma i madhi, subhanahu wa taala. Andaj, shekhe këll islamin u tejmje, kërë është ka argumentu se vetëm Allahu meritën të adhuruat, qa ka thonë? Ka thonë, nëse i adhuruari njështë kanë shumë madhurime, pëllot, pëllot, vora, Djinjit e ndrëshm, m'ojija e ndrëshm, e epsha e ndrëshm, e interesa e ndrëshm, kushtetuta e ndrëshm, ligje të ndrëshm. Adhuroj njeriu në bazë të interesave të tij, adhuron diçka. Mirë, çish më po? A është ky adhurimi hak apo batil? Shejkhu Islami thotë është një një standard, një li, ligj, i cili i cili ligj të kallzon, i adhurimi jot a është hak apo batil? Ka thonë parashëroi pyetjen, çata çka e adhuruat ti? A marr fundaj hera oj jo? Nëse marr funda batal, që do të thonë edhe adhurimi jot është batal edhe ti je i duitor ndaj Allahut xhallahu ala. Ka thonë çdo i adhuruar ka thonë vdes, sepse Allahu xhallahu ka thonë kullu men alayha fam, çka ekziston ka më vde. Keq, keq çka ekziston nuk mbetet as një send mbi kët tok. As një send Vetëm Allahu te barakë u atara dhe disa transmetime, Allahu جل و علا dhe me leku të vdekës i thotë, merrja shpirtin vetdekës dhe vdes Allahu جل و علا dhe mbetët vet, ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam, i qulur Rabbu tebaraka wataala, te Allahu جل و علا, ana al-malik ain al-jabarun. Unë jam ai që ju angrijmojt. Dhe nuk fol kurkush posa Allahu جل و علا. Çdo më thon se ja adhuromi vetëm është ai i cili mbetet pafund. Ai selin bëhet të pafund. Njeriu nuk mundet më mohu se në kokën e tij shpesh har 20 don për pafundshmëri, apo i bën Kajimi ka fol për këtë meselë. Njeriu diskuton çishka më kon pafundshmëria, çishmut më kon diçka e pafundshme. Kjo është enatyrshme njeriu më bisedo për këtë meselë. Pse? Çi gat shpirt çka na e kenë? Shpirtin tonë. Jo Balta, jo Lloçi. Shpirtin çka na e kenë është fryrje prej anës Allahu xhellahu ala. Dhe kjo fryrje pra kujt ka ardh, pra ati cili dhe dhe i cili është i pafundshëm. Çdo mëvon njeriu është në kërkimin e ta pafundshmës. Për shembull i ka, haje, pi, e knaci tek sa i bota kret dhe prap kërkon diçka tjetër pas kësajna. Çka kërkon? E kërkon ata i cili ja ka ja ka dhënë shpirtin, pafundshmërinë. Donë mu taku me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe mënejt pafund. E njeriu, nëse don me shikua ta adhuroimin e tij, a është hak apo batal në ta more kë standard? A mbetën aj, që ka adhëron ti, a mbetët për gjithmona jo, s'ka mundësi me mbetë. E Allahu gjellohala, andë e Allahu gjellohala ka thënë se aspe nga martë nuk meritojnë të adhëronë, pëse? Sëpse kam vëdhek. Muhammed A.S. ka vëdhek. Gjibrili, vëdës. Kush mbetët? Va jepka, vë gjhurabbik, dhe mbetët fëtira Allahu subhanahu wa ta'ala. Thetë Allahu të bareke wa ta'ala. Wema nursilu al-murseline illa mubashirin wa mundirin wa yujadilul ladina kafaru bil batili li yudhidhu bihil haqq wa ittakhadu ayati wama unziru huzwa Nukemi dërguar të dërguar përvetse për gëzues dha qërtues Dhe ata të cilët e kanë mohu Allahu xhallahu ala polemizojnë Çikoni polemizojnë bil batil me të kotën li yudhidhu bihil haqq çe ta azhësojnë të vërtetën që do me thonë shumica e polemikave ku është qëllimi të mboshtët e vërteta dhe të ngritët e kota thëtë Allahu të barë i këvatara vë të këhadhu ajeti vë ma undiru bihi huzua dhe ajetet e mija dhe qërtimet e mija i kanë morë për hajgare që do me thonë se njeriu nësi jë shmong ajeteve dhe polemizon me menje dhe logikën e ti aj vetëm se e ka hedhë shpallin e Allahut në hajgare se pësa ajeti i prejnë që ështët si me nga jonë s'ka mundësime prej kur gja Allahu të vare ke u atalë është a i cili vendosë për të vërtetë dhe të, të Allahu gjellu ala in në ledhina ju l'hidune fi ajatina la e khfaune alejna atat të, të cilat polimizojnë dhe diskutojnë rrëth ajetëve tona dhe orvatën me eshmang dhe me mposhtë të vërtetën Allahu subhana u atala la e khfaune alejna nuk janë të fshehur për neve Subhan Allah, Allah u Gjellewala nuk i pshejt asni sën në këtë botë, në këtë bot, kët gjithsi, asni lëvizje. A thuhim shejfët Allah u Gjellewala kjo luft të, të cila i botë, Allah u Gjellewala nga tiranat e ndryshën botërorë, nuk i mshejfët. Allah u Gjellewala ka than, Inna ma ju akhiruhum li johmin të shkhasu fihi lë abësarë, Allah u vetëm i len zullum qartë për një kohë ku atë ditë shmangën dhe shtangën sytë. Ka than Allah u Gjellewala jetë tjetër, Fela tahseben në Allahe, mukhlife wa'adihi i rusule. Mos e mendo Allahum, që s'ka minet për mas premtimit që e ka dhon pengamerve. Allahu e ka dhon një premtim pengamerve dhe kafirat ka një premtim të vetin. Kush ka me mojt premtimin? Allahu dhët, Fela tahseben në Allahe, mukhlife wa'adihi. Mos mendo për Allahum, që s'ka minet për mas premtimit të ti. Aja që në vend premtimin. Mirë po, qka, i akhiru hum, i le pak afat. Kja afati, është iluzion çka ata mashtrohen. Tirana të ndryshëm. Shikoni Firaunin. Shikoni sa Firauna i ka pasur kjo dhonia, ku kanë mbet në tokë jeta natje. Firauni Ramsisi i Egjiptit me një lëvizje të gishtit e ka lëvizur këtë Egjiptin. Ku është ai? Allahu xhala ala ka, e ka shkatërruar Allahu te bareke uta, e ka shkatërruar nda ka thon festekberu fil ardh wama kanu sabiqin. Ata banë ndëmasin e tok, ama smunen me hipinajve smund njeriu me ikpe Allahu xhallahu xallahu po vetmia rrug es me u nstru Allahu subhanehu ve taala nda thoja wahadi ayatu yadkhul fiha kull mukathibin bi ayi shej men el kitab fkaif iza kadhaba bi sifati munzil el kitab fa ayate cka i permendom futet ne kto cdo per gnjeshtrues i ayeteve e siko mund si mos me hi kto ne kto ayete ai celi e per gnjeshtron dhe ja mohon cilseit ati celi ka zbrit ayeten shikona na thoina Kushe e mëhon, kul hua Allahu e hadës është besimtar, apo? A kushe thotë që Allahu nuk qëndron bjarësh, qëka është a njeri? Mi a mëhu sifatët Allahut, vetë qenjësë të ti, është ma e madhe se sa, me mëhu një jetë, sepse me mëhu e sifatin Allahu u gjellon është direkt me pasi problem me ekzistenca nallahu subhanahu wa taala dadh tauga bel jahd an yakun allah taala takallama bil kitab ala la'nat allah ala dhalimin dadh muhimi allahut se ay nuk flet dhe sifatet allah o xallahu azza tij ka muhimi tere es ma e madhe se sa vet muhimi disa pjesev te ayet allah o xallahu almir pa thot malkimi allah o chombi zullumcar kjo es domodin nje parathanja hoxes se njeriu duhet me pas kujdes nga mendimet e kota sa i perket kundrstorve ne njohjen e rrububiës të Allahu Gjellewala, ojja thot, janë këmëse tawaif, pes grupe. Pes grupe të mdoja, të mdoja, ata nuk janë të mdoja se së kam pesha, së kurfarvlerët e Allahu Gjellewala, mirë po janë të mdoja se së pëse kanë njekës të mdoj, kanë pasus të mdoj, kanë autorë dhe shkrimtarët të cilat e mërojnë ideologjinë e tyre me, me shkrimë dhe me librenë të kaluarën, thot ojja janë këmëse tawaif, o e shja unë mutë e fërrika dhe nën këta pes grupe ka nëndegzime të shumëta prej grupacionëve. Mirë po titë mi afton mi ditë pes krejësorët dhe e kupton se kushe ka kundështu Allah unë gjellëvala në rububijen dhe njohjen e tina. Thot, el ula, selbijetum mahta, duush mi ditë këto grupe, sepse e para e mbron imanin tanë, e dyta e kupton se njeriju sa po shkazbrit kërti Dëgjojse a ka pas ndjerë cili ka mendu kështu? A ka pas njëri me me me mendje të shëndosh çka ka mendu kështu? Ata rishafti po ka pas, madje kanë dëshmuar në librat e tyre se kjo është besimi i on dhe çdo sa për kësaj na është mohim ndaj Zotit të madhruar. Thotë hoxha, grupa e parë është selbia to mahda yuthbituna ithbatan huwa aynun nafyi wi sifuna ta albar taala bi sifati aladmi almahdh alladhi leisa huwa bi shay'in albatta. Grupa e parë Të janë atë të cërët, janë mohuës absolut. Dhe këto janë gjehmit ekstrem. Gjehmit ekstrem. Gjehmit e skajshën. Gjehmit, gjehmit eskajshën. e kanë të pru dhe i kanë mledhë gjitha kufriatet me një vend. Thot hoxha, janë atë të cërët e kanë tjilcu, Allah unë gjellewara me tjilcin e azgjës. Azgjë, diqka shkasë eksiston, kërejt si fatët që ka është, diqka shkasë eksiston, kanë thonë kjo është zoti. Subhanehu, Wa taala, andaj ka thon, "Wa leysa lahu indahum haqiqatan ghayra annahum yaquluna huwa mawjud." Thot. Ata nuk e cilsojn Zotin me asnjë cilësi, por vetëm se thon ai ekziston. Pastaj thojnë, "La dakhila al-alam." Nuk është brenda botës. Mo'em, Ma nuk është brenda botës. "Wa la kharijan an." Dash nuk është jashtë botës. Shikoni, këtu fillon muhimi absolut. Nuk është brenda botës, nuk është, është Zoti Thua është bërëna botës jo. Ola kharijën anë, asë nuk është jashtë. Ola mubajinën lehu, asë nuk është indarë prej botës. Ola muhajithën lehu, asë nuk është në gjitur me botën. Ola i se alël arshi, ola gëjrahu. Nuk është mbi arshë, asë mbi dhe një frontë tjetër. Ola ju thbitu në lehu dhatën, ola ismen, ola asifëten, ola fiëllen. Kjo grupë nuk i pahona lautë, asë qenje, dhe i thuj ku ku ti kush t'i kush t'i Allahu, kush çenia ti, mbrenda botës apo jashtë botës, i ngjitur me votën apo ish, i i ndar prej botës, thot asnjëna prej këtere. Ti i thu, si është çenia e Allahut xhellahu, nuk, nuk nuk nuk ka përfixje. I thua, cili është emri i Allahut, la yuzbit, nuk poon emër. Cili është sifati i Allahut, s'ka sifat Allahu xhellahu sepse njeri është me sifate, s'ka mundësi me konë Allahu me sifate. Dhe nuk i përkacojnë Allahot veprimtari, sepse njeri ju vepranë, s'ka mundësi me vepru Allahu te bareke u e te ala. Andaj, dhe të hoxha, kjo grup është grupa e ibnusines edhe nëzonsi i Elfar Rabit, filozofave të vjetër, pas të e thotë hoxha, ki më ndim, s'ka mundësi asë më përceptu, e le mu më besu. Edhe njëherë, kjo që ka besojnë kjo grup, Gjehmijet, ekstrem. Nuk ka mundësi as ki bë të kuptoj më po çish duket kjo. Jas botës nuk është, brenda botës nuk është. Sifatë nuk ka, emër nuk ka, veprimtari nuk ka, cilësi nuk ka. Kush është kë? A do të thotë hoxha ho -ja, se ata e kanë pohue se asgjëja është Zoti. Asgjëja është Zoti. Kjo është grupa e parë. A do të thotë hoxha -ja në fund tabahhumullahu taala. Allahum mallkof të gjithë dhe i shëmtoft, të gjithë. Pasaj dhët, e tajfe të thenje, grupa e dytë, që e kanë më huë qenjën e Allahu Gjelle wa Allah, El Hululie, quën El Hululie. Shumë është të rëndësishme mi ditë ka grupe. A i ditë pësër është të rëndësishme, sepse shumë për e njërzve mbulohën me këto besime dhe ti nuk i mundësi më vorejtë. Kur ta dishë se qka besojnë, mund është me të parën me vërrejtë sa është preksa grupa po jo el hululie hululie të dhogja el ledhine jezumune enne maabudahum fi kulli mekanin bidhati hi thot, ata janë të cilat kanë thonë se zoti edhe adhuru mi tëra është i vendosur me qenjen e vetë në gjdo vend dhe me thonë Allahu në gjdo vend ka mundësi me zbrit për shemull, ku t'ju kujtoj ka zbrit, o Allahu në bihogjen Allahu në rritë ka hitë e hoqa. Kjo është në gjashëm me, me besimin e të kryshsharëve të të kanë thonë se Allahu gjelluar është mishruë në isën alaiqë salatu e salam. Kjo është dëmëllam burimi i këti mendimi. Thojnë se Allahu je hillu apo je htellu fi me kenë. Allahu mishruhët dhe zë vend pre vendre që kanë na i shofëna. Por që imullë, shijat kanë shumë pre këti mendimi. Thojnë, zoti zbriti sot të na. Allahu në rujtë. Kjo është një mendim i një grupe të, të njërzve. Andaj, thot Hoxha, se kjo është prej mendimeve të cilat rjedhin prej kryshterve dhe djetarti kanë kundrështu me kundrështimin ma të madhë. E taife të thelithe, grupa e të rejtë. Dhe sa të e kanë kundrështu e Allah unë gjellewale dhe e lesonete në bindin dhe Allah unë tebare këvatare janë el itihadije. Shikone, unë nuk po du me hyje theve theve me folë për këtë grupe se na duhet sh ka e kanë rrit, citat janë xhallor të këtyre, na duat kohë të madhe, nuk jemi të interesuar kush don i kanë janë librat e dietarëve të shumta, ka grupe të veçanta, për çdo grup kanë shkruaj dietardh, demand të veçantë, ai cili dësh, dëshiron mundet meju kthie. Neve na intereson besimi e lejonetin dhe kush i ka kundërshtuar lejonetin. Kjo është, ajo çka çka neve na intereson. Tan të fort mohusi absolut. Ska imën Allahu, ska sifat e dyta. Allahu s'vret në përvende. Allahu na rrit A në e ka për e tëre kanë thanë, Allah është me munë vece, Allah unë arrujt. Ti thua, a ka kësi njëri shka thotë, ka o sa të dushë, ka kësi njerëzi, Allah unë arrujt. A në njeri ju, thash është ma në nësishme dhe ma që ka duhet me thanë mundë me rrujt besimin e tina. Sëpse delë par Allah u gjellohara i dështumë. Pasta janë, Thot, el-itihadia. Wa humu l'kailuna inna l'wujuda bi esrihi hua l'hak wa enna l'ketrat e wahmun bel gjemiju l'edvadi l'mëteqabilati wa l'eshej l'mëtearidati el-kullu shejun wahid wa hua ma'buduhum fi zahmihim. Thot, grupa e trejt janë el-itihadia. Shikorën që i kanë qytë vetë vetën? Shikorën që i kanë qytë vetë vetën? Një sustë. Një sustë Allahot. Thot, oja, këta janë atë të setë kanë thonë se kërët eksisten krejtë që ka egziston, une, ti qëndë, kafshtë, shtazë, krejtë, me lashët, qëjëllit, toka, gjithë do egzistencë nuk ka ndarje, kitë është një, i me shru me kitë me një vendë. Pasaj thotë, dhe më, ajo që ka mendojtë se ka ndarje, është iluzionë. Por që i mullë, une jam ti edhe ti e une. Andaj, i bën Kajim el Gjozie, në më deri Gjuselikin, kërë i ka bëtë demantë këtëse grupe, i të hadije, ka thonë, transmitohet prej një budadhe të tyre, të cili ka besu këtë mendim, thotë, a konë në deti, dhe i ka ra i dashur i vetë në deti, dhe ki automatikish ka këci pas, pas atina, të shpëtoje. Dhe kërë i ka në thonë, pëse këtëseve mi njëherë, ka thonë se, me ndovë asaj, aja ja mune. Aja, Jam une, edhe kujtova që i shkoj vetja ime, shkova të apështoj. Shmendurim bi shmendurim. Këtiri ju ka shmendit dhe shmendurija. Allahu në rujt mendjen e shëndosh. Andaj, kjo grupë thojnë, se ndarjet janë qka vetëm iluzion. Të mëndon, kërejt janë Allahu të varë e kjo të arë, Allahu në rujt. Andaj, gardhon, kur une i ban gjuna Allahit, une e nëngoj Allahun. Sepse aji është i cilim dirijon muhe, unë jam aji. Ana ka than ibn qayma al-jawziya wala hawla wala quwata illa billah ka than fa kayfa bir rajul idha jamaa imrat imra'atuhu ka than se si bahohet me njeriun kurban mardhani me ma gruen e tij si bahohet qi shpjegota atare kjo allah onërit kjo on e ittihadia e besojn allah qafira, hoja, se allah u është vet eksistenca to janë chafira pa dyshim alla pasaj hoca i ka përmendë se kush janë hojalar të këtyre pasaj ka than e taifatur rabi'a grupa e katërt Nufatul qader mohusit e qaderit mohusit e qaderit allasat e mohojn caktimin allah u xalla xalla wala thet hom ferqetani ata jan dy grupe mohusit e qaderit domthon grupa e katert jan dy grupe grupa e par tecilat e kan mohuese allah u cakton sherrin dhe hairin as sharr as khair dhe nje grup etyre kan than allah u cakton hairin a une e krijoj sherrin Një riu, e kryon shërën. Dërsa një grupë prej tëre kanë thanë, Allahus cakton asë kajrë, asë shërë. Se për ndryshe, i shkon, qëka i shkon? Vepra e ti, vepra jeme. Kështu që a i së kryon kur gjo, a asë cakton diqka, a as asë i ka do një kada, a do një kader. Po hun jam veprusi absolut. Faktikisht, e kanë po hun një kryus qëtër me Allahus në gjellëvala. Qëka da togja? Prej tëre, janë të cilat e kanë mëhue edhe shërrin edhe kajrin dhe për e tëra janë të cilat e kanë mëhue vetëm shërrin dhe thot u alazimu hadhe l'kauli enne hum humu l'khalikune li empusihim dhe thot do mos dëshmëri e mendimit të të tëra është se këta e kanë kryu vetë vetën këta e kanë kryu vetë vetën apo ku është problemi këtëra këta thoin nësa Allahum ma ka caktu gjënajn se më donon nësa Allahum ma ka caktu gjënajn Nëse Allahu ja cakton të dorëshmit veprën e mirë, pse është problem? Ço domethën, me veprën e ti pe donon dhe me caktimin e ti po është problem. Për mihiq që sa janë, që ne kanë kuptuar këtë meselë, kanë thënë Allahu asçi cakton, sharr as mirë as kurjo. Kush i van këto vet njeriu? Vet njeriu. Ço domethën se njeriu mund të më kundëstojë Allahun Tevareke u Teala. Allahu për shembull, nëse do kainin, te van sh të eban shërën, ka thënë, unë jam maj forë që Allah unë këtë rastë. Se pësaj s'ka mundë qime më nalë muë, por ndryshe, Allah o është ajtë cilë e dhe të të rënë robin. Këto janë muhusit e kaderit. Andaj thotë, se ataj kanë muhue veprat e Allahu gjellëvala, dhe kitë kjo ragion ila me dhehebil me gjus e thënau i elë dhinë e thbedu khali kajni, khali qanil kajni, khali qanil kajdi vë khali qanil sharr, qab Grupet që kam përmendur më përkatësohen në Islam. Dhe thonë këtu ka besu pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Çu shtuojnë? Pejgamberi ka besu kështu. Prandaj përkatësimi në Xhiroshja me xhirën me xhira të ndryshme. S'të van dobi për Allahu xhellahu ala nëse beson si çmenduria. Këto janë mat, mat sa më të po, më të poshta se mi përmend. Mirpo ekzistojnë edhe dijetar që janë detirumi përmend. Prandaj thot se kim e dhheb e ka rroi tek kush te me dhebi me xhusve. Me gjuzëve të sëtë kanë thanë, zjarëri e kryon shërrin, drita e kryon kajrin. Dhe e kanë mëhuë Allahun të varike, u e të ala. Dhe grupa e pensët e cila e kanë mëhuë qenjën Allahun të varike, u e të ala, janë elgjëbrije. Këti janë në të kundërton e kaderive. Në të kundërton e kaderive. Kaderitë thojnë, uneve projtë që adu. Dhe Allahus përzijet këtu. Unë jam. E dhe qëka të baje une, Allahum është p Ekstomeral, do e mos për problem, se veprat e mia janë. Këto xebrit janë në të kundërtën. Kta çka thojnë, "Ellezina ya'taqidun an al-'abd majburun ala af'alihi qasran wala fa'l lahu aslan, bal ithbat al-fa'd lil-'abd huwa aynush shirki indahum." Shikon çka besojnë. Thot, xebrit janë ata të cilët thojnë se robi është i detyruar në të gjitha veprat e tij. Madje thojnë Se robi s ka kur far veprimi. Nuk ka kur far veprimi. Ço domethon, Allahu e krijon robin edhe i ban veprat e veta nëpërmjet robit. Edhe e dënon për çka veprave të veta të Allahut, edhe është problem për çka veproja të veta. Allahu narri. Kto janë el-Jabrid. Ma dje thot, ithbatul fi'li lil 'abd huwa 'aynu shirkah indahum. Tektanyers, nëse thu se robi ka vullnetar lir, robi njeriu Allah i ka caktur vëllet të lirë Munësh me bët qka dush Nën kontrolën në e Allah u të bare kjo të Allah Nëse thuk shtuk, tu ki i boshirk Allah u gjellohada I ki boshirk Pse? Se e ki përkacu Allah u në E ki përkacu njeri u në Në vëllet Sigur të Allahut Grupa parë kanë thanë Së mundët Allah u me mdetiru Ba i qka du Këto kanë thanë, nuk mui unë me bët qka du Se jam si Allahut Edhe kanë shku në të kundërtat Në kanë shku në Në të kundët, Allah u të varë, këvo të alë, ka thonë, wa ma të she une, illa e një she Allah. Kjo është mesatorja. Nuk kini mundësi me dashë diqka, vetëm nëse donë Allahu. Që dë me thonë, se ti kur do diqka, para prakisht, të ka mundësu Allahu me dashë. Ama kjo dëshira jota është e jotja. Kur ti e sinon të keqen, është e jotja. Kur ti e sinon të mirën, është e jotja. Po ka është vullneti joti lirë, para prakisht të ka mundësu Allahu Ama ti nuk mund është mi dalë vullnetit Allahu u gjellë wa ala Kjo është ajo që ka e beson Eri suneti Këto janë pes grupe të sirat E kanë kundërshtu e Allahun të bareke Wa të ala Dhe në fund hojja thot se Ki kufër E ka rojën të iblisi E ka rojën të iblisi Si ka rojën të iblisi Iblisi Alehi la anetullah Malkimi Allahu që vëmbitan Kure ka dëbu Allahu prej mëshirës Qaj ka thënë Allahu të bareke Wa të ala I ka thënë Rabbi, Shikone farzullu më qari i mal, i mal, iblisi. I ka thonë, o zotë jenë, pasi që më devijove, pasi që më devijove, ku i tja ka përkacu devijimin? Allahot, ty më devijove. Fe bima e guajteni, e në te e guajteni, ty më devijove mu. E ka thonë, tashënë të i devijoj ropte tu. Shikone, K ku e ka kjo kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo mendim burimin të iblisi, i cili ka thënë Allahu Gjellara tim këtë deviju një adhe njeri ju munët në njerë mera këtu pashprejhje, pa e thonë këtë mendim qish kërja përkatson të këtësia dikuj tjetër ademi kërja bani gjunahin që ka thë rabbena dhalemna enfusena fe inlem të gfillena vë të rhamna lën e kunen në minat khasirin o Zot na banë mzullum na. iblisi ta ti o Zot në deviju munë s'ka shi tema si ta dëjemin përpara, më thave birri seçde, unë smujta mi raseçde, edhe u bo po, u pasoja, unë u devijova, tim devijove. Sa Allah u jera ka thon, "Fakhruj innaka rajim, dil prej këtus se ti i mallkuar." Mir po. Faji i iblisit, a është iblisi Allahut? S'ka dyshim se i iblisit. Nuk ka mundësi m'koni Allahu te bareke u teala. Mir po, esenca e devijimeve, thot hoxha, është te iblisi i cili ka përkaçu kët devijim te Allahu te bareke u teala. Pastaj ka thon, "Wal well, axabu an hadha al-madhhab al-maqdhul marufan jahmi min Safwan," thot më gjithse, edhe kë mذهب ka rrënjëte Jahmi ibn Safani, i cili e ka shpërndar. Pastaj hoxha, do të thon kë janë pesë grupet që e ka kundërshtuar Allahun dhe al-sunnetin në çejnjën e Allahut. Ku është Allahu? Çfarë cilësi ka Allahu xhallawala? Ekzomerat, janë pesë grupe. Pastaj hoxha ka përmendse ekzistojnë edhe shtatë grupe të tjera, të cilat e kanë kundërshtu e lisonetin në qështjen e krijimit të Kur'anit. A është Kur'ani krijum, apo jo? Kemi folë disa derse, se fjallë Allahu gjellolë është fjallë e Allahot. Ka folë me za, me shkronja, me fjalli, të Gjibrili, të Muhamedi, të kësahabot, të këneve, është i resituar Kur'ani në monirën matë përpikshme dhe kjo i përkacohet Allahu të bare kjo e tala. Të togja se janë 7 grupe të cilatë Ebe hojn fjalën e Allahut te bareke u teara, njona prej tyre mos mos të him në në detajet të gjitha. Njona prej tyre është se kanë thënë dhe kjo prap ktheja si nën dege, atë që zot kanë thënë, çdo ekzistencë është Allahu te bareke u teara. Disa kanë thënë, çdo zonë, çka ekziston është zoni i Allahut. Çdo zonë, ti kur fol, çeni kur kurle, moca, lopa, të gjitha krijesat janë zoni i Allahut. Allahu e rrit se sepse s'i kanë marrë mësimet të e të tëra prej fjalës Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ato përkasohën filozofat e ndryshëm siqë Aristoteli apo Platoni ashtu me radhë dhe pastaj janë parë disa prej grupeve të cilat e kanë përqaçur vetë në Islam dhe kanë kanë thithur prej ti devijimi. Shikone, kanë në mesin e muslimanëve dietar të mëdhoj që Aristoteli mundet me mënie pak para pejgamberit alay salatu sallam, pak përpara. Vetë sabo pejgamber dhe kanë madhru me madhrimin matë madhë dhe kur ta madhrujë njeri ju dikam, jamë mërë mendimet të gatshme. Anda kanë thonë se gjithdo sen që ka dëgjohet me zanë, me vesh, është fjallë Allahu Tebareke, vëtë alë, Allahu Nerojt. Disa prej tëre, kanë thonë se Allahu Tebareke, vëtë alë, së fletë hiqë. Ska mundësi me folë Allahu Gjelle, Gjelle o alë, dhe Allahu Tebareke, vëtë alë, i kanë përkacue që ka me mecë. është Allahu Gjelle o dhe i paft për të shprej dëshiren e tina dhe këtë janë gjehmit, kemi folë për, për gjehmit. Dysa për e tëre janë të zilit, të cilat kanë thonë se Allahu subhanehu e teala fletë, mirë po të folët të ti është i krijuar, është i krijuar, që ishi krijuar? Allahu, apo është i pa filimt, të folët të ti ka filimt, Të folurit e tij ka fillim. Kjo, kjo është e baltë. Kjo është e kotë. Allahu nuk e ka krijuar të folurit e tij. Të, ti. të folurit e tij është i pakrijuar, sikur që është Allahu i pakrijuar. Të folurit e Allahut është pa fillim, qysh është Allahu i pa fillim. A pat këtu për mi kuptoj këtë meselë, nuk duhesh me me u chas mendjes. Nuk duhesh me me u mbështet mendjes. Mendja fash nuk e kupton sa një jasht zamanit. Vetëm shpalla e kupton mendjet jasht zamanit. Kto kan thonë, Allahu flet Amatafolrit e tij ka fillim. E kjo është përkatsim i Allahu xhallahu ala për zërimën e krijimit. Dhe mdhhebi i Eshaireve, yesh arive, i cili është më afër e sunnetit, mirë po nuk është i saktë, nuk është i saktë. Mdhhebi i Eshaireve dhe është më i përhapur në mesin e dietarëve gjatë historisë është mdhhebi i cili thotë se Allahu te bareke u taala nuk e ka krijuar fjalën e tij Shikoni, për me kuptuar mirë me dhëbën e Ash'arive, duhet me bën një lloj shoshitje. Me dhëbia e Ash'arive është më afër diçka don Shejkhul Islamu Taymi dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja. Me dhëbia e Ash'arive është më afër diçka sonnetit. Çka thonë këto për fjalën Allah, Allah e Allahut subhanahu wa ta'ala? Kan thënë Allahu jallahu ala nuk ka krijuar fjalën e tij, sepse nëse Allahu ka krijuar fjalën e Tij, i bjen që nuk kanë vetë krijuar. Haşa, Allahu nuk mund të nuk kanë ikrijuar. Das Allahu çka ndonjë sifat të krijuar. Mirpo. Allahu, si flet, me shkronja, me zan, a i drejtojt gjivrilit me të folër apo jo? E këtu është pika me të sratë këndoshtohën me lisonetin. Se Allahu nuk flet me zan. Allahu thojnë flet dhe ka fjallë dhe ka dëshirë. Sepse gjithë meselja të folër i këthejtë të dëshira. Dhe me këto gjëra në përmbledhje në nxjerrjen e sojave të dërguara në Libër Këqa të veçuar për këtë meselë ka thënë e gjithë mesela kthehet te dëshira e Allahut. Allahu, Allahu a ka dëshirën e vet ajo. Nëse ka dëshirë, sh mesela shkojnë zinxhir. Nëse Allahu ka dëshirë, amu na shpresë këta ajo. Ata që kanë thënë shpresë, kanë ndonë lëshkol. Se me fol ka dëshirë, ekso me rad. Është arrit kanë thënë Allahu ka dëshirë. Absolutë nuk ka dëshirën. Mirë, po dëshirën e ti si shpresë e këto dhot është arid me elisonetin don është arid me elisonetin ana i mbyqim e gjozje i ka thon sa i përket me dhëbit është arive por shkakse është për afërt me elisonetin shumë për dietarëve të mdhëj sigur ibn Hajar al-Asqalani imam Nawawi al-Suyuti ibn al-Jauzi Abdul Rahman këto me radh kanë menduar se me dhëbi është arive është mu palca e mdhëbit e elisonetin më nuk është ashtu nuk është ashtu pse sepse afroon afroon mirë po një pik ndonjë ku ndohën, të dipalt, edhe e shë arit, edhe lesonet e thonë, Allahu ka dëshirë, absolute. E dyta, Allahu e shprej dëshirën e ti, kur doje dhe qish doje. E kur thonë, qish ju fletë Allahu të dërguarve, këtu vjen pika ndarëse. E lesonet e thonë, Allahu e thirë Gjibrilin, e thirë me za, dhe ja komunikon fjallët e ti. Edhe i thotë qoja filen të dërguarit, edhe bane pengamerë edhe ja qënë Gjibrili, alai salatu wa salam kit ki proces, kit ki sistem qështë i thotë Allahu qështë e marë Gjibrili, qështë e abja pengamerit kit ki proces qështë e kuptojnë ana e kuptojnë a shumlet Allahu jështafi minë l-melaiket i rusulen wa minë nës Allahu zëgjë prej pengamerre prej të melacheve të dërguar dhe prej njerëzve qështë ju vlet qështë ju vlet allëzina ju minun e bilgajb atësë të besojnë të pëshëhtën Shka komendë që i shfshatë, që i shfshatë, që i shfshatë, Allah u te bareke, u e të ala. Për me di që i shfshatë, Allah u gjellë ala, dush me posë përfshirje të madhe të dijes, e cila nuk e ka kërkush përveç Allah u te bareke, u e të ala. Andaj, e lesonet i thoinë, Allah e thirë Gjibrilin, ja komunikon lajmët, dhe i thotë qoja për nga merit. E qka thoinë e sharit në këtë pik? E thoinë, qatatë njëjtë në qka përthoni ju, se e leson po e frimzon në shpirtin e Gjibrillit, mone me në këta, i frimzon në shpirtin e Gjibrillit, edhe Gjibrillit e kupton që ka po tonë me thonë Allahu, edhe ja qonë të shpirtin i pengamerit, arej i salatu e seran, dhe pengamerit e kupton që ka po tonë me thonë Gjibrillit, dhe ja o shprej sahabeve. Pas taj, e sharit, vete sharit, janë të ndonë në di grupe. Kush e ka formulu shprejhjen? Sepse shpalli është frimzim në shpirt. E ka kuptu q Kush e, ja e, e, Ku e, jo, e ka krijuar shprehjen fjalën për shemb elhamdulillahi rabbil alamin Allahu sa ka thonë po ja ka frymzuar në shpirtin e Xhibrilit Xhibrili në shpirtin e Muhamedit kush e ka krijuar fjalën kanë thënë disa prej tyre Xhibrili e ka formuar fjalën disa prej tyre kanë thënë jo Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka krijuar fjalën mirëpo neve themi se të dy janë të kota fjalia është e krijuar fjalia është e thënë me Galia është direkt, drejt për drejt, prej Allahu subhanahu wa tala, e than me për para Gjibrilit, dhe gjebrili ka thonë te Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe Allahu jalla wala e ka obliguo Muhamedi alayhi salatu wassalam te tako munikoje tatjerve kto jan domethan grupet te cilat e kan kundestuar el sonetin ne chenjen e Allahu subhanahu wa taala ne nhohen Allahu jalla wala dhe kan arrme cudira dhe kete kjo si pasori dhe si rjedhoi e shmonges e shpalljes e shmonges e librit Allahu subhanahu wa taala lusim Allahu jalla wala qe te naruhen nga çdo devijim i mundshëm lusim Allahu jalla wala qe Allahu jalla wala te mundsoje mundricu me shpallje atina mundriçum me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, m'ndërtu besimet tona mbi shpallën e Allahut xhallahu ala, me fjalët pasoj çka Allahu xhallahu ala është i kënaqur me ne e vëluasim Allahu xhallahu ala, çka Allahu xhallahu ala dëmësojmë në çdo musliman, me taquk me pejgamberdhe me shahida dhe me njerëz të mirë, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.